Idag ska vi läsa in en berättelse om, ska du få lyssna på en berättelse om bok och bokskog. Det här är viktigt om man bor i södra Sverige, särskilt om man bor i Skåne. En bok, många böcker. Och en bok, många bok när det är träd Många bokar Boken är alltså inte bara något att läsa eller skriva i Den är också ett träd Ett lövträd Ett fint och dyrbart lövträd Ett ädel lövträd Här i Sverige växer den mest i de södra delarna av landet. När många bokar växer nära varandra bildar de en bokskog. Att gå i en bokskog i början av maj, precis när bladen har vecklat ut sig, är ett sätt att fira våren i Skåne. Eftersom bladen växer så tätt kommer inte så mycket ljus ner till marken i en bokskog. Bladen är vända mot himlen och samlar upp solljuset. Därför är det en speciell stämning i bokskogen. Stämning det är vilken känsla man har. Därför är det en speciell känsla. Man kanske känner sig lugn. Man kanske känner sig som man är inne i en, en, en stor, stor sal, en stor byggnad. Man kanske känner sig som att man ska på en fest, en stämning, en känsla. Därför är det en speciell stämning. I bokskogen. Ord som är bra att kunna. Skriv dem på ditt språk. Stam. Det är hela benet som eh, trädet har. Det tjocka, tjocka benet. Gren. Alla grenarna som går ut från stammen. Krona. Det är alla grenarna tillsammans som ett huvud kronan blad kan också heta löv blad kan det också heta i boken när man läser alltså blad som en sida men löv då är det bara träd på ett träd Kvist, det är när det är en liten gren. En liten, kanske bara en halv meter. En kvist. Skog, alla träden tillsammans. Nästa sida. En bok kan bli ungefär 45 meter hög. Man kan äta bokens blad. När de nyss har slagit ut smakar de syrligt. Man kan också äta bokens frön. De kallas bokollon. Förr var de viktiga som mat till grisar. Boken är ett av de yngsta träden i Sverige. Det betyder att det är ett av de träden som, som har funnits i Sverige minst tid, kortast tid. Den kom hit från Danmark för ungefär 5 000 år sedan och spred sig norrut. Alltså fler träd började växa längre mot norr. Tills klimatet blev för kallt. Vid södra Dalarna blev det stopp. Dalarna är ett landskap precis som Skåne, men Dalarna ligger man måste köra förbi de två stora sjöarna i Sverige, förbi Göteborg, lite längre upp. Då kommer det först ett landskap som heter Värmland och sen kommer det landskapet som heter Dalarna. Längre upp finns det inte bok, för där är det för kallt. Klimatet är för kallt. Där är vintrarna är för kalla. Så där blev det stopp. Den kom alltså från Danmark och spred sig med de här bokåldernen eh, först i Skåne. Och sen kom bokåldernen längre och längre bort. Så, men där står att det var det yngsta, så alla andra träd, till exempel björken som har den vita stammen och granen, som har bär. De träden har funnits mer än 5000 år. Men boken, det är det trädet som har kommit sist in i Sverige. Det är yngst i Sverige. Den kom för 5000 år sedan. Vi fortsätter. I Sverige finns det inte så många träd som kan bilda skogar. Bilda betyder samma som göra. Att göra en skog. Att bilda en skog. Att skapa en skog. Det finns inte så många träd som tillsammans. Där det bara finns en sort. En sorts träd. Det finns bara tre stycken Ja, det är tre lövträd. Bok, boken, ek, eken, björk, björken. Och två bärträd, granen och tallen. De fem träden kan bilda skogar, alltså växa så att det bara finns, nästan bara finns den sortens träd. Bara bokar i hela skogen. Bara ekar i hela skogen, och bara björkar i hela skogen. Och så barrträd som har såna barr som man kan, som nålar, som man kan sticka sig på. Då är det bara granen och bara tallen. Skogar med mest bokar finns bara i Skåne, Blekinge och Halland. Blekinge och Halland är landskapen som ligger bredvid Skåne. Blekinge ligger öster om Skåne, Karlshamn, Karlskrona. Halland ligger norr om Skåne, men ute vid vattnet på västersida. Halmstad Laholm. Falkenberg. Det är Halland. Vi fortsätter. I en bokskog kan det också finnas en och annan ask eller ek. Hmm. Några andra träd kan vara där. Ask är också ett sorts träd. En ask. Men ask betyder också en liten låda. Kanske en låda man har en ring i. En liten låda, en ask. Men också ett träd som heter ask. En och annan betyder inte många, bara några. En och annan, några, inte många. Vi fortsätter. Boken kan också växa i skogar tillsammans med andra sorters träd. De skogarna kallas blandskogar. Man blandar många olika träd träden blandar sig själv. Det är inte vi som planterar utan, utan det är skogarna själv som blandar. Naturen själv. Och när det blir bokskogar och ekskogar så är det naturen själv som gör det. Vi fortsätter. På hösten blir bokens blad bruna. I oktober eller november lossnar de från grenarna och faller ner på marken. Det tar flera år att förmultna och bli jord igen. När växter blir jord igen så heter det att växten förmultnar förmultnar då blir det jord det är två saker som gör att det inte växer så mycket på marken i en bokskog dels att solen inte kan nå marken mellan bladen jag tror det ska stå medan Dels att solen inte kan nå marken medan bladen sitter kvar på grenarna. Och dels att bladen ligger kvar på marken så länge när de har fallit. Fallit är samma som ramlat. När bladen har ramlat av så ligger de kvar så länge så att inget annat kan växa. Där står dels. Om man ska säga två olika saker, då kan man säga dels det ena och dels det andra. Det är nästan som delar. Man delar det i två. Varför gör det? Varför växer det inget? Ja, vi har två saker. Vi delar. Svaret delar sig i två saker. Dels att solen inte når marken och dels att bladen ligger kvar på marken när de har fallit. Vi fortsätter. Trät, träet trä, alltså när det finns ett det, då är det trädet. Trädet. Det är när den växer, när det lever. Men när man har sågat ner trädet så kallas det inte för träd. Utan då har man sågat bort grenarna och det som finns kvar kallas för trä. Och då blir bestämd form träet, träet. Träet från boken är hårt och hållbart och det är lätt att dela med yxa. Men det är svårt att få långa raka bitar från en bok. Därför använder snickare oftast andra sorters trä. Snickare det är de som bygger hus och bygger möbler. Snickare. De tycker inte så mycket om bok. De använder andra sorters träd. Bokträ brinner bra. Så man kan ha det när man ska göra varmt. Göra en brasa. Det tål vatten. Så för i, tiden, för i tiden när alla båtar byggdes av trä användes bokträ till en del av de delar som skulle vara i kontakt med vatten, alltså som skulle röra vid vattnet röra vid vattnet i kontakt med vatten då tog man bokträ för bokträet var hårt, det kunde vara i vatten det tål vatten när säd maldes till mjöl i vattenkvarnar det var också förr i tiden var kvarnhjulen också ofta gjorda av bokträ? Ett kvarnhjul är det hjulet som vattnet kommer på. Så börjar kvarnhjulet snurra och så kan man mala säden till mjöl. Då är den en vattenkvarn. När Vinden blåser på en, en, en, en mölla. På, eh, då är det vinden som driver så att det snurrar. Här har man vattnet som driver. Så vattnet sätter fart på kvarnhjulet. Kvarnhjulet snurrar och så kunde man mala och det var gjort av bokträ. Nu, nu används bokträ mest till möbler och till glaspinnar. Det fungerar bra eftersom träet inte har någon smak eller lukt. Eftersom det är lent, alltså mjukt. Mjukt, lent. Och eftersom det inte delar på sig så att den som äter får stickor i munnen. Tänk på bokskogen nästa gång du äter glass. Några bokskogar i Skåne. Torup. Torup det är dit. Alla i Malmö vill åka. Det är nära Malmö. Verkeån, hmm, det vet jag inte riktigt var det ligger. Där finns en stor bokskog tydligen. Skrulle, det ligger norr om Lund. Perstorp, det ligger i, i norra Skåne. Där finns stora härliga bokskogar.